mendapatkan Boas tardes, queridos ointes Benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia, no 104.6 de FM Aquí en Radio Cornellá Con todos vosotros, dúas oriñas de radio en galego e eh, Con visita, con visita interesante para todos Despois presentámola eh, un, un galego pro da, zon da zona do interior Pero importante para a visita Benvidas ao noso técnico Que precisamente, se si non fora por ele, non saía isto Adante Kiko Belinchón, Noso técnico de sempre. Sempre en Galicia, lógicamente. Muitas gracias por estar aquí, o meu cuaron Armando. Pois gracias, bueno, Non temos que dar nosas gracias, senón que este é o noso cometido de cada sábado pois, fazer un programa de radio que temos a gran sorte de facelo aquí en Radio Cornella, eh, o programa de Sempre en Galicia. Que se todos benvidos eh, que nos escoiten e que nos manden de vez en cando nos manden algo. Bueno, os que queiran que participen, xa saben, aquí temos un, un Facebook, e temos tamén unha página web, unha página o, o, o... Sempre en Galicia para todos vosotros Con música E despois da música Temos que darlle paso directamente ao noso técnico, mm, O noso técnico O noso correspondente, non? Eso, eu iba a decir técnico e, e, tamén en radio que, Bueno, que tamén traballa en radio. Tamén en radio O noso amigo Oscar Rey Pero primeiro saudamos y damos la bienvenida a esta visita que tenemos especial ¿no? sí señor Chámase Antonio Rey pero conocen los amigos y los vecinos como Toto Toto muy, muy buenas tardes bien muy bien. buenas tardes encantado de estar en Radio Cornellá para sí. nosotros É eh, un prazer e un onre terte Hombre. aquí porque ademais eres eh, Armando diso un, un galego de pro, pero eres un galego das Ermitas, dunha zona especial sí, sí. De, de Galicia, do, do Galicia do interior, non? Sí, eu o interior te ora inese. Es eh, que que as Ermitas eh, é unha zona tamén especial porque ten un, un, un clima extraordinariamente sí. especial, verdad? Sí, é un sí, sí. microclima mediterráneo. Claro. Sí, sí. Cando sí. se quería viño por algo será? Y olivas. Y olivas, olivas exactamente. Y, y, y almendreiras. Bueno, quedo con todos, almendreiras, olivas, todo que sea de microclima mediterráneo que se puede cultivar como en Almería. Es decir, hay un grito por un señor de que dice que a servitas es un trozo de Almería posto en Galicia. Bueno, pois pode ser que é un berxel sabémolo, porque eu, eu coñecen uh, as ermitas hai moito tempo lá no anos 70. <coughs> eh, cando baixábamoss precisamente por Campbell que, que aínda hai aí, había neve hasta un palmo máis, pues, as ermitas estaba limpa. Sí, tamén, porque nas ermitas abaixo, no val das ermitas, non entra neve. E tamén. si entra, desfaixe enseguida, non. De... É moi quente a terra, desfai a mesma terra, a desfai rápido. Claro que si. Sí. Bueno, además ten un río Lío Carón, o sea que... entonces una, una barbaridade. Bueno, claro. queridos ointes, vamos a poñar a música e eh, de seguida conectamos con noso correspondente para que nos dea as noticias da Costa da Morte, non? Eh, exactamente. Vamos alá. <tose> I'm done.